قدن عزما وابرم عقد العزما وابرم مراء الموتا قدن مراء الموتا قدن عقد العزما وابرم عقد العزما وابرم مراء الموتا قدن مراء الموتا قدن عامل الروحا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يا يتضرع عامل الروحا فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا من سائر يلبح الكفرات يسمى قد عزم وابرع قد عزم وابرع ما... الحمد لله ان احنا به نستعين و نستغفر واستودع بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ash'hidu anna muhammadan abluhu wa rasuluhu. Ya ayuhil lezina amalut taku Allah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhil lezina amalut taku Allah wa kuulu qawlam sarihda yuslih lakum a'amalakum wa yogfir lakum dhunubakum wa man yutri laha wa rasulamu faqad fāiz fawza arhumata i vade kojela, Želošanu, najviše voli. A posljedama Aza ne no da smo klanjali. Šta više mnogima se događa, ajde ne karemo svima, kada bismo kazao svima, možda nita čovjek ne bi pogriješio. Mnogima se događa da čekaju samo da sklanjaju i da jer to bude oteljivanje obaveze i ništa više. Samo ne sklanjaju sami na uđivam namazu. Tako je kad se radi o Ramazanu. Ljudi sepule i posle cijeli dan gladuju u zednu, budu, nada se na kiftaru dobro najedu, hoće li na teraviju ili neće, hoće li stanjeti, nosi namaz, neće li? Uglavnom, Ramazan prođe od početka, od prvog dana do posljednjeg, čovjek ne izvuče neku korist i zna samo da je Ramazan bio ništa drugo Bog čega je to tako? To je tako, braću, zato što je forma jedno a suština je druga. Mi formu imamo, a suštine nema. Suština je da bude iskrenost i da bude prisutna ljubav u našim srcima prema Allahu želdašanu i da osjetimo mi Allahu želdašanu ljubav na sebi. Nemoguće je da Allah svevišnji voli nekoga, a da isti taj čovjek tu Allahu ljubav na sebi nositi. To je nemoguće. Kad god Allah želdašanu mu dadne nekom insan, tu počasi i zavoli taj isti čovjek to osjeti. I svjestane te ljuba biserić šest kvartela. Zato je najutemnjenije mišljenje onih učenjaka koji kažu da ljubav b kao pojam da se ne može nikako defin definisati. Allahova ljubav prema čovjeku ili čovjekova ljubav prema Allahu, šta je ljubav? Ljubav čovjeka prema čovjeku, ljubav muža prema ženi. To je kako kažu neki učenjati, to je u kontekstu najutemljeniji stav, da je to neiskazivo. Či nemoguće je definisati šta je ljubav. Definicija namaza je u šarijatu da su to određene radnje, određeno vrijemene, određen način. Isto tako definicija ablesa, definicija zakijata. Za sve imamo definiciju. A kad se radi o ljubavi, neki islam ključni askarbu ljubavi nemoguće je definisati. Nego ljubav je, sama ta riječ ljubav, al-mahabba, u arabskom jeziku, to je samo definicija. Šta su znakovi da lažilo žanu u nekog volina? Puno je braću znakovi. A ograničit se samo na neke. Neki islamci učenjaci kažu da je prvi znak da uzvišeni Allah voli čovjeka. Dakle, prvi znak je da ga čuva na dunjavku. Ne braću ne nesreća od iskušenja, ne od toga. Nego da ga čuva od dunjavka od ukrasa ovog svijeta. Ne znači da onaj koga Allah voli, da je on fokaran, da je siroma, da nužno mora bi siroma. Ne znači to. Nebo Allah je lešanom, onoga koga voli, čuva ga da mu dunjalu ne uđe u srce. I da ne zavoli više posao od džume. Da ne zavoli više svoju puću ili svoj auto od namaza u džematu, od u uz više namolama. Allah je Allahu mu čuva na taj način groba onog groba kojeg zvao Apostol i uporište u nadizu Imam At-Tirmizi alejhi rahmetullah zabilježio je predavanje od as Habako isezov katada ibn An-Numman da je Rasulullah sallallahu rekao sledeće Ida ahabb Allahu 'abdan hamaahu fi dunya kama yahmi ahadukum saqima al-maa' kad to zavoli nekog čovjeka onda ga čuva obrate pažnju molim vas na opraždjenje poslanikov onda ga čuva poštedi ga na donja luku poštedi ga donjački ukraza i ljubavi prema donja kao što čovjek kao što čovjek čuva da se njegov bolestnik ne napije vode Vi znate da postoje bolesti Kad čovjek mora biti što dalje, kad mora postaviti ta absistencija pod vode. Ne Nesmije čovjek konzumirati vodu u tim količinama. Dakle dajemo mu se, ko bi se napio, ko što se normalno čovjek napije, umro mi. E isto kako taj čovjek, ima čovjek da sačuvaju iskušenja, bolesno dijete ili bolesna roditelja i ne da da se napije. Voli ga, ali mu ne daje. Ne zato što ga mrzni, nego zato što mu želi, haj, je tako svišnji Allah, kad zavodi nekog čovjeka, čuva ga na ovom svijetu od uljaočkih ukrasa i od ljepota. Ne što ga mrzni. Da su ove ljepote imalo vrijedne, pa imali bi Boži i Boži poslanici. Ne bi Jakub, ale i sallam, poslao svoje sinove u Misr, kod je Usuf, ale i sallam, još nisu znali da je to Usuf. Ne bi poslao sa stvarima starudijom, odjeliti kako kažu neki mufesiri, su neke stare kože ne, nešto što je bilo zabačito to su odnijeli jako vjerovjesnik šanje svoje sinove u misr da to e, dakle da, da zamijene tu je staru robu tu staru dio, za žitu. jer nisu imali šta jesti vjerovjesnik nema šta jesti a karuni o svieta i prijesni i potoni imaju sa god požare uspnje u svoju polju vidi cijeli grad sam I misli da, Želšanu, da mu Allah nista ne bere. Jer je on to svojim, svojim nekim dostignućem i svojim mozgom napravio. Dakle, prvi pokazate da voli čovjeka je da ga čuva. Allah ti ne da, ti sve hoćeš da se obogatiš, Allah želašanu ne da. Ako doživiš tu situaciju znaj da postoji velika šansa da te Allah želašanu voli. Drugi pokazate da Allahove da dadne čovjeku iskušenja, Velika iskušenja dadne, čovjeku san neće nauči Od iskušenja, zbog iskušenja koje je upao. Kosa mu opada sa glave, zbog brige i bijeli i sve nešto. I mi onda kažemo, dok ne više ovako. A nismo svjesni, hadisa u kojem je su ulasao s kaže, U ovaj hadisi, da vidio, že je uviste mam, na tebi mi se je aprenio ga Enes radijallahu anhu. Inna idhamal jazai ma' idhamil bala. Allah je daje nagradu sukladnu izkušenju. Ili u doslovnijem prijevodu, veličina nagrade zavisi od veličine od težine izkušenja. Wa I zaista svevišnji Allah, kad zavoli jedan narod, jednu skupinu, jedan džemat, jednu porodicu, kaumen, ovo kaumen obuvata sve, mora obuvati možda i samo čovjeka, kad zavoli nekog, šta kaže Rasulullah? Ibtelahum, stavi ih na kumšnju. Zašto? Kaže dalje Rasulullah, I onaj ko bude zadovoljen iskušenjem, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne iskušenjem, kao iskušenjem, ne voli nikom, ne sreću. Nego ko bude zaduvenan Allahovom odredbom, Allah će njime biti zaduvenan. A ko se najluti na Allaha i kome bude Allahova ta, to Allaho iskušenje, odnosno iskušenje koje Allah dao, kome to bude teško i ko se rasrdi, ko to ne bude mogao podnosti, bude na uzbilatala, predvacivo na Allaha i optrživo gospodara svjetova, Resulullah kao de fadaru suhtu. Allah će se na njega razljati. U iskušenju imaš samo dvije krajnosti. Nema sredine, a to je kao ja sredinom. Imaš krajnost da budeš zadovoljan onim što je Allah dao sudbinom. I da zavanješ Allaho imaš drugu krajnost da se na gospodara svjetova ljutiš i da govoriš kak te Allah ne voli, kako je Allah iskušao i tako dalje i tako dalje. To su dvije krajnosti. Treći vraćo pokazate da Vlađalošanu voli nekog jest, da dadne da ga na zemlji svi ljudi voli. I to je zaista velikih ravnata. Postoje neki ljudi koji je na ovom svijetu svi muslimani voli. Nećeš naći skupinu dakle ili pojedince koji mrze opravdano toga je sami. Kaže se da je Omar 5. E, halifa Ibn Abdul Aziz. Kad je privati u kilafet, poveo je ljude na hađu. On se obavljali, tad to vrijeme, halifa je bio vrhovni organ. Sve obavljio, obavljio je džume, obavljio je bajrame, u samom Kad je poveo ljude na hađu, i u tom je jedan sin jednog tabiina rekao svom oču tom, kaže, ljud, kaže Allah za lišanu voli omara. Dakla ovdje nije riječ o Amaru, radi Allahu Anhu, Amar ibn al-Hatab. Ovdje je riječ o, ga neki učenac u peto halifu, koji je živio poslije četvrce halifa. Kaže ovaj momak, Allah voli Amaran. Pa to u otcu bi čudno i kaže, sinko, na osnovu čega si to zaključio? Kaže, ja sam to zaključio na osnovu toga što Allah lašanu lašanuhu. Kad zavoli čovjeka, ne da ga ljudi vole. I onda to je bio povod da taj otac ispriča svom sinu, da mu prenese zapravo hadis, koji su zabilježili imame z Buhari muslim, a koji je frenio govorirati radi Allah mu Anhu, dakle u tom hadisu to ide Rasulullah sasalam, kaže k'lama, dobro poznat hadis, kada Allah zavoli nekog čovjeka, obrati se Džibrilu. Ljudi moj, ovo nije mala stvar. Da se gospodar svjetova radi tebe, obrati Džibrilu i kaže, o Džibrilu, ja volim toga i toga čovjeka, imenom i prezimenom. Voli ga i ti. Ko je insan Arabe? Da ga Allah Zalašanu od te mjere zavoli, da kaže Džibrilu voli ga. I onda Džibril se obrati stanovnicima nebesa, melekima. Kaže im, gospodar sve to, a voli toga i toga čovjeka, volite ga i vi. I onda ga vole svi meleki na nebesima. Njegov vlas se braćo na nebesima poznat. I Unus A.S. kad je iz utrobe onog kita, kad je oputio dovu, znači sta su meleke rekli? Meleki su rekli, gospodaru, čujemo poznat nam glas. Poznat nam glas, čujemo. Šta je? Dakle, radilo se u Junu, resala, koji je padbe u naroda naroda, mimo Allahove želošanu zapovjeri, i onda je bilo sa njim šta je bilo, i utro bi Kita je zavapio. Gospodaru nema, o Allaho, nema gospodara osim tebe, ja sam sebi nepravdu nanio izbanjima iz ovoj. Ovdje, dakle, govorimo o toj dubavi kada u zavoli čovjeka i dni jeli da ga zavoli i Džibril i Meleki i onda, na poslijedku, bude prinjen odstanov njega zemlje. Njegova riječ sluša, njegovo se mišljenje uvažava. Njemu se, da ne kažem, ustaje na noge, tako se kaže, ne treba ustajeti nikom. Ni treba neko dozvoti i htjeti to da mu se ustaje na noge to se trago da Allah Želšanu toga čovjeka zabolio i dao mu, dakle, dao, dao e, da ga stranisi zemlje, da ga ljudi brigatevi. Četvrti, pokazate da Allah Želšanu voli jednog čovjeka ili da kademo jedno domaćinjstvo, vjerovali ili ne. jest to da učini, da u toj kući vlada harmonija. Resulullah Harijsara, ratu salam, u koji je prednio Džaber, razdijel Lahu Anba, da je dunja, kaže Iza ahabba Allahu ehle bejtin. Edo kada ali ih Kada Allah zavoli jedno domaćinstvo, jednu kuću. ne da u toj kući vlada harmonija. Odnosno da u toj kući vlada blagost. Rifk je blagost. Poezan za harmonijom. E tu u toj kući nema podizanja glasova. Otec galamina, dijete. A dijete Boga mi dok malo šta sa na bavu. Neće ga lamiti dok nema kuvata. Al kad bicepsi porastao malo, onda će reći, babo, han, imam i ja sad malo kuvata, mogu ja, ne mogu se s tobom baš nositi ovako, Sačka još kolik god, pa ćemo onda, moramo na medan, han, bućemo sa kuke i povuće. Tu ne vlada harmonija. Mati, galami, na čerku, čerka, na majku. Zbog čega? Zato što su naučili da u toj kući je glasno, da se sve govori glasno i da se galami. Tu ona obična zapovjed ne ide bez galame i bez ružnih riječa. Nema molim te sine, bil mogo Allah te nagradio, toga nema. A kuća u kojoj Allah žele šanu mu spusti svoju ljubav, ta kuća odiše harmonijom i blagošću. Pa ako sad čovjeku poredi, a svako ima priliku, svaku u svojoj kući, na provodi i zna kakav hal vlada, da vidi kako je u njegovoj kući, kakav je dakle raspored, postoji, kakve su relacije, pardon, između njega i njegove anume, između njega i njegove djece, između njega i njegovih roditelja, između djece, kakve su relacije, vadal harmonija, imal te blagosti, o kojoj nam ne suvlasa, sad vam govorim, pa će moći zaključiti, imal tragovao Allahove tragova ljubavi ili nema. Postoji vraću još pokazatelja i ljubavi, Mi ćemo ograničiti nove. ove. Ovaj. A krijećemo sada nešto što je u stvari cilj. Pokazate, nije cilj sam posljedno. U tođe to je alhamdulillah. Kao u kada neki se ljudi satraši da poslije svake neparne noći sačekaju izlazak sunca i da vidje imali sunce, one uvičajne zrake, kako je izašlo, kakva je noć bila, oko toga se satraši. A kad se radi odnošnom namazu, krijemo lejlu, nema ljudani. Dakle bave se ciljem, bave se poseljitom, a ne bave se ciljem. Poseljita je jedno, a cilj je drugo, odvojeno samo odvojeno. Kad je propuši. A u ovakim situacijama, u ovakim društvima i u ovakvim vremen vremenima je to za očekivano. I mi onda nastojimo da se to dete odvikne od pušenja. Je li to bavljenje odgojem ili bavljenje posljedicom? To vraću nije odgajanje. Odgajanje je da ga odgojiš, da ga odgojiš na tome da to ne počne raditi. A on kad to počne raditi, onda to više nije terbija, nije odgajanje. Baviš se posljedicom. posjedica da je on to počeo raditi. I ti onda nastojiš tu posljedicu ukloniti da ne nema. Dakle, ovdje kažemo, cilje ovaj drugi dio predavanja, a to je kako zaslužiti Allahovu Kako zaslužiti? Postoje djela, pa imamo islamske učenjake i priješnje i sadršnje, koji su nam objasnili koje je djelo vodi u Allahovu koje je djelo vodi u Allahovu sr. Na prvom mjestu dolazi ono što smo sve najviše zapostali, a to je učenje Kurana i Dikruba. Nemojmo vraća biti u onoj skupini ludi, za koje će Rasulullah na sudnjem danu reći po jednom tomačenju, on gajeta, pokađer Rasulu, ya Rabbi, innakomi ittehadu hada Al-Qur'ana mahđura. I reći će poslanik, o Gospodar moj, moj narod je ovaj, moj narod, innakomi, moj narod. Smo mi poslanikom narodi, smo njegov umet, jesmo. Moj narod je Kur'an zapostavio. Po drugom tumačenju Poslanik je to rekao za nekajance koji su odbili njegov poziv i nisu prihvatali Kur'an, ni da ga dakle daljano razmišljaju, ni da prihvate islam niti da ga čitaju i tako dalje. A po drugom tumačenju Poslanik alejhiselatu selam oveće ovaj riječi izgovarati na sudnjem danu. Kao da će Gospodaru: "Moj narod je Kur'an zapostavio." Mi Kur'an imam. Znate li da u nekim afričkim zemljama u jednom selu postoji jedan mushaf samo? Koje što postoji, možda bunara nemaju ili jedan bunar, ali postoji jedan mushaf. I svog mushafa sve lijeza uče. I opet znaju više nego što mi znamo kad bi sve svoje zabrali. Uče je ploča i ploče se te blišu. Oni uče šta nauči u toku dana sutra dobija drugo i bliše se te ploče. A u nas ima Kur'an s prijevodom, ima bez prijevoda, ima turski, ima na iPodu, imamo na iPhoneu, imamo Kur'an, jer samo što na ni nisu izmislili nešto, pa da basa zrake na zid, i ono, uzmeš oloku pa vučeš, oni ti čitali. Gdje je rezultat? Nema rezultata, Allahu dragi. Sve imamo, a nista ne imamo. Na prvom mjestu dolazi Kur'an. Onaj ko na ovom svijetu Kur'an zapostavi, nek slobodno kaže za sebe ja ne volim Allaha i ne volim poslanika, niti mene Allah voli, niti mene poslanik voli, to slobodno ne kaže. Nek se neustučavan imao, ma on bio, ima kako izgledao, nek slobodno kaže mene Allaha, ni ja volim Allaha. Onaj ko Kur'an zapostavi. Kažu neki da je učenje svaki dan jednog džuzra. 30 stranica da je to građu infuzija, bez koje se nemere mere. Kad iščupaš, umireš. Pa mi onda da onda davno mejti. I ko ona natama se mora obistiti, to je onaj stik, kad kada je ovo um, kablo, kobor, Oni su mejti pri nego što u kaboru budu položeni. Bez Kur'ana nema života. Kur'an i zikr. Kad zikr? Uvijek. I jezikom i srcem. Kaze u islams ključnjaci da se u često uvajanje Allaha, u često spominjanje Allaha uvraja to da čovjek kaže ovako, da nije Allah davo to i to, to ne bi tako i tako bilo. Ne Nemoj kazati da nije se upalo crveno jab sad na zeleno jab, da nije upalo zeleno jab možda crveno patovinu. Kaže da nije bilo Allaha i njegove milosti, a zatim toga i toga. To je spominjanje Allaha. Da se čovjek sjeti Allahove milosti, a kasnije ću mu o tome govoriti. Znate šta su nekadašnji Arapi radili da bi dokazali nekom da ga vole? Inače ima u arapskom jeziku jedna izvrka. Men habbe şeyhen pektare min dikrihi. Čovjek često i puno spominje ono šta voli. Ona ko voli dobro gano, on uvijek priča Ona rano. voli dobra auta, on uvijek u autima priča. To je u srcu. On uvijek u tome, samo o tome zbori. A jes vidio za ova serija, a jes vidio novi BMW, a jes vidio Mercedes, a ona je tamo izaće, još novija serija, ovaj košta auto, onaj voli, to je o tome priča. Ko voli Allah, ono Allah govori. I znate šta su nekadašnji arape razli? Da bi dokazao da voli svoju čuru, da voli svoju ženu ljubavnicu, nije bitno, on ju je spominjao u ratu. Kad dođe do one bitke i najvećeg okršaja, spominje imen svoje dragi. Ako mu se draga zove Hanko, on više, moja Hanko, moja Hanko, a sad udara. Ili da je onda bilo, da, da, da je bilo, dakle, ovo naše navružanje koje mi danas imamo, on bi... Obaseo granateo mina bacač i za, za svakog granatog spomenuo svoj van po jednom. A stana malo za Lašanu kaže, jer je Allah za objavio Kur'an Arabima da ga razumiju, koristio je njihove izraze. A važno šanu kaže amanu, Ovi koji alladina amanu, oozi ko vjerujete. Ida laqitum fi'atan kad asukubites kakvom četom Spominjite Allaha mnogo. Ko što su ovi rade? Jer čovjeku kad je gusto, kad dođe, dakle, zbog straha, kad čovjek doživi, kad doživi taj strah i kad mu dođe gusto, zaboravlja sve drugo. Sve drugo zaboravlja, samo da mu se E, time ćeš da služite Allahovu ljubav kad u tom momentu Allaha I kaže, poznat je vam Fesir imam Ad Gurtubi, Allahi, Rahmatullah, da mo je pira ne da ne. koji je napisao. Kaže da neki učenjaci smatruju da se u borbi Allaha Želašanu u tihu spominje. Tihu. Ne teba o zikre vraće praviti Neki ljudi danas od zikra prave halačuganja. Poredaju halku i Spominjao Allaha Želešanu jako kako Allaha Želešanu ne voli kako ga poslanjih nije spominjao. Ja onda sa hilala, Allah pa upa, umpa, umpa. niđe veze nikakve. Neki učenjaci kažu treba Allaha u borbi spominjati tibo Jer kad čovjek javno, kad lasno Allaha spominje, onda je to bliže da, da bude ono nadmetanje, da bude pokazivanje. Naravno ima i drugi komentatora ima drugih komentatora purhana koji kažu da se javi na sebe. Allah Želešanu borbi mora i glasno spominjeti. Ali to naodimo ovdje kao jednu poentu da se Allah Želešanu uspominje pa i u onim najtežim momentima. I u onim najtežim momentima. Drugi uzrok ili sebe koji nas odi u Allaho Želešanu u ljubav je zbraću da razmišljamo o Allahovim blagodatima. O Allaho ili je obroti. Jer sad od vas ovdje koji ste prisutni od početka predavanja, ili unazad, tri satra, ili u toku današnjih dana naumpalo da dišete. Da diše. Možda nije nikom danas naumpalo, ja rapi, pa ja dišem. Koliko si od jutro puta u dano i iz danu? Samo Allah nam. Da je Allah za današanom tu blagodatu skratio na dvije minute. Ne bi ovdje sjedio. Da se je to dogodilo nekome od nas danas. Taj bi sad bio pokriven bijelim platnom i sutra bi mu se džena zaklanjala. Možda bi se Efendija radovao ako bi ljudi se radoju nečive smrti. Oni koji rade onako kako ne treba. Da je Allah željšan uškratio tu blagodat. Zamislil da ti je da ne vidiš danas sjeli dan. Ne bi mogo ovdje doći, morali bi te dovesti. il da ne čuješ ili da ne luče pljuvačku, da usta suha budu, pa da, kako imaju neki bolesnici, moraju u svakog minutu ili vijer, što je Allah Želešanog dao da u usta, dakle, da, da, da se pljuvačka luči sama, on mora umjetnu pljuvačku usta stavljati da ne umru tobe jare, da, da mogu disati kako treba. Sve s to Allah je blagodrati. I sve te blagodrati rijede milijone, ko ba ba znao svoju ruku za milijone eura. I lobje ruke za dva milijona. kada nemaš, evo 2 dva milijona, evo ju kešu. Ne idu preko računa, neće uzeti niko osamdeset posto od toga. Ili petdeset posto što uzmeju savremene napredne države. Dva milijona ćeš da odtaje dvije ruke. Evo, sjećemo, evo ti, plaćemo ti. Evo, to nikada ovdje. Ili jedno oko, da kaže, izbićemo ti jedno oko, evo, petstotina hiljada u kešu. Ne mislim da to i kod nas prihodio. Mi smo praći milioniri. Hajmo razmišljati o tim blagodatima Allahom. Bar jedan dan u godinu. Šta je bilo da lažilo što uskrati pitku vodu? Slavno se ne mre biti. Pa da samo da moraju ucijeti tamo, ne znam, ni ja, bivke i da, da čovjek mora se snaći onako kako znam. Da razmišljamo o Allahovim blagodatima i o Allahovom Kad bi neko došao Neko me od nas ovdje i poklonio mu znatnu snomu novca. Mislim da do smrti taj čovjek ne bi u našim očima nikad pao. Maš tak kad bi uradio. Tama kad bi bio musliman, onda ja da bi bila dala zakloni da se odmeti od islama, da se prekrsti. Mi bi rekli, dobro, on to jesu radio i nije dobro postupio, ali znate šta je ljudi. On je poklonio sto hiljada eura, znate taj sto je ljudi to bude danas to ode ko ne zaradite što ima to ode to za pola godine toga nema to je hedija a šta mislite pokaj se Allahove hedije pametno kao sasmo kazam gruke noge oči uši samo što mi to, što mi toga nismo svjesni treći sebe koji nas vodi u Allahu ljubav jest bracio da razmišljamo o Allahovim mjetnim imenima i savršenim svojstvima Ne ona imena imena, onih 99 imena zapisani tek tako da i ljude iz sklepa toga ja je rabu laju i da je uči samo. Nije to zbog toga Allah da, da se od toga pravi cirkus. Da se ljudi natmeću u koće više imena uzeti mikrofon, više imena jednim davom izreći. Nije Allah zbog toga dao taj imena, nego dao da ljudi razmišljaju. Kad čovjek kaže, kad učimo fatihu, kažemo alhamdulillahi robbilale. Znate šta je Rabbul Alamin? Znate šta je Alhamdulillah? Alhamdu bubata svu hvalu i zavavu Allahu, Gospodaru svjetova, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Milostivom, milostivom svima. I prema muslimanu. I prema nevjerniku Allaha je milostiv. Jest. Da nije milostiv prema nevjerniku, nek mu dao da živi, nek mu dao da jede, da pije. Ali je samilostan samo prema muminima i to na sudnjev danu će biti. Na ovom svijetu i na onom. Ar-Rahman ar-Rahim. Allahova imena. E ćemo zadržati samo braćo na jednom Allahovom imenu. Odnosno na jednoj sintagmi koja se spominje u suri Al-Buruđi. Sura koju vi dobro znate. Koja Allah želašanomu kađa wahu od bafur od I on je... El Vafur, onaj koji mnogo oprašta, El Vafur, kaže se u prijevodu i koji je pun ljubavi. A znate šta znači riječ El Vafur? Onaj koji se umiljava, on se umiljava stvorenjima. El Vafur, znači onaj koji se i to mnogo se dodvorava svojim stvorenjima, dobročinjstvom koje im džini. Pite kakva Allah Nakon čega je Allah Jeležanu rekao ovo El Vafur, El Vafur, Znate nakon kojih ajeta? Nakon ajeta u kojima kaže, gledajte ovo, innel ladine fetarul mu'minina wal mu'minat. Ovo je zaista ajet u kojem treba vraću razmišljati. Gledajte, oni koji odvraćaju od Islama vjernike i vjernice. U suri al-Duruč u kojoj je Allah Čalšanovu nam ispričao onim Ta gutima onim slovčestim ljudima, onim sinicima koji su mumine zapalili fatrom u rovomima. On im alože lošan u govori i kaže im: Innal ladina mu'minat, ani koji budu na muke stavre, i od islama odučali vjernike i vjernice. Summa lam yatubu, izatim sanafahuju. Salamu 'adabu jahannama wa lahum 'adabu al On će biti izloženi zahenem s koj patnji, odavu mazabu Harik i on će biti izloženi takav dakle, zahenem patni, koja će ispeći vatre. Ali što Allah Zelošanom kaže thumba nam je tuhu? I zatim se ne pokaju. Šta ti riječ znači? Znači ako se pokaju, da će im Allah Zelošanom to se oprostiti. Zamislite ovo. Silnik nije mogao ubiti dječaka, i onda mu dječak koji je pao kao šehid, stavio sam pacestit svojim blagodanima koji je pao kao šehid ukazom mu je na način ubićeš me odapni, luk i strelom ćeš me pogoditi kaži mu ima Allaha gospodara ovog dječaka i kad je pao kao šehid je cijeli narod povjerovao cijeli jedan umac cijeli narod povjerovao i on nije mogao spriječiti što je nego se osvetio i iskopao velike rove i bacio je te ljudima vatra I kad su ih pobacali, Allah žele šanu onima kaže oni koji vjernike, vjernice pa to će ih od koji stavljaju na muke, a zatim se ne pokaju. Dakle, ako se pokaju, Allah im oprašta. I onda ako spominje da će u džendetu imati nastade džendetska jeli, uživanja i onda govori i Allah je onaj koji mnogo, mnogo oprašta i koji se umiljava svojim stvorenjima. On, žele šanu, iznad sredem nebesa. On se umiljava nam. Odga, fulog od od. Dhul aršil međid On je osporar arša slavljenog. Fa'alun lima jurid Sve moguće radi šta god hoće. Fa'al. To je u arapskom jeziku braćo. To ne postoji u drugim jezicima. Siga balega, Kad hoćeš reći da neko radi i da neko radi bez ograničenja anod imaju i šta god radi goće, a sa imim te svoje moći uminjava, dotvorava se, dakle ovo trebamo uvjetno shvatiti, dotvorava se svojim stvorenjima. Zad nećemo razmišljati o Allahovim imenima i svojstvima, svega ovoga. 99. je Allahovih imena i svojstava za koje mi znamo, a ima i Allah je odošanu još, čovjek, da, da razmišljam o Allahovom kazni, o Allahovom milostu, sam u tome, a ne da ta imena budu samo predme da se odmislite. Na prvi ilahija, pa da se onda pjeva i da čovjek presuša tu ilahiju i Allah imanete. I posljednje, što nas odi Allahove ljubavi, a braćo, činim se da smo u zakazali, jest da govorimo istinu i da izvršavamo svoje manete, da ispunjavamo manete i da budemo dobre komšije. Resulullah, alaihissalatu salam, kada u hadisu koji je prenio Abdurrahman ibn Ebu porad, Ali biljezio ga imam el ki Rasulullah kaže men sarrehu en juhibba Allaha wa Rasulahu. Evo juhibbu Allahu wa Rasuluhu. Ona i kome pričinjava dragost. Ili kome je drago da voli Allaha i poslanika. Ili je poslanik rekao. Dakle ovaj radija prenosio. Ne svića se dobro. Kome pričinjava radost da ga Allah i njegov poslanik vole. Fel jostuk hadithuhu idha hadatha neka istinubarika trija ni ushabi da slaže <coughs> i yaddi amanatuhu idha tumna in ka aymana bude poveren nak izvrši ga onako kako treba dato da ti nešto na čuvanje to sačuvaj onako kako ti je dato da i vrati i treće je wal yuhsin jiwara man jawara bude dobar komšija bude dobar komšija pa maka nego komšija i ne vjeruje bio da suva Halid ibn Salat o selam Kaja Abu Zakr radi Allahu an Abu Zubir ibn Sema se nasahab za koje govorila da te da govorila bio to ko se Ramašan da nije nismo šta večerati nije nam nije nalazio ništa po ku svoje kuće nema hrane ljudi moji. ništa nema pa odlazi u posaniku u džamiju da neka da mu vuče za rukava zhabe, postavlja pitanja o islamu kad je koji ja je to objavljen, samo zato da ga neko povede na večer u Allahu, dragi. Nema čovjek jest i niko to njegovu ženju ne razume, ljudi zaudete sobom, pa poslanik je vidio zašto Ebu morira. Ljudi ispituje i poveo onda svoju kući pa ga je naranio. Ebu Zeru Rasulullah SAW kaže, kad kuhaš hranu, nek bude vise čurbe, Pa ono, kaže, malo odvadi kada je odnes kada je svojim komšijama. Evo, je islam, da komšiji svom kokosi kadar <gled> prema njemu lijepo ophodiš, da se poselamiš, da mu ponekad ovako malo hrane, malo bilo čega, a to je brać u Bosni kod nas nepoznato, u arapskom svijetu toga ima. Pogod to kad je čovjek stranac, ljudi donose, otvori čovjek vrata pred vratima, hrane za tri dana. Arapi imaju zato osjećaj, mi nemam. Bojim se da zapad od naših muslimana, bošnjaka, pravi skrte ljude, pravi sebične ljude. Samo razmišlja čovjek o sebi. Jer provodi vrijeme tu, vidi da to ne, da toga nema ovdje i onda polako, ti on i letio, poprima njegu prirodu. Arapi su daleko, daleko od slutom i zato nevjernici pregra islam kad vide šta je taj dičram uskemanski kada čovjek u vozu nepoznata osoba mu prepoli krug i njemu odma bez ikakvog pitanja učečavanja pola datmi i čovjeka to zainteresuje šta je u ovo, ovo danas niko ne radi to ga zanitresuje i onda sa raspituje ko si šta si, ja sam uspimam i na usom toga iskambijati molim se još da osnagradi i molim uzvišeno galavaju Lošanu da pomogne e, potlačenim muslimanima u svim, e, na, na, u svim dijelovima svijeta, pogotovo u, u, u našem dragom Šamle, i u Africi, gdje su muslimani izloženi zači o teškom stradanju, naoči da cijelog dunjavuka, isto onako kako smo mi u Bosniji. Zalažo Lošanu udarne da se ljudi koji će umet povesti. A one koji umet bili oni u ili na drugoj u drugoj zemlji koji mu metode u propast da lažalošan mu ni u propasti i da sve karune ovog svijeta pa i one karune u Bosni što imaju one nako prije predvorca izgrađene da ima da jedno što su se stvorilo tako on kad